a um.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 Gjdo e mirë që në vijë, në vijë nga Zotë i gjithësisë. Gjdo begati që e gëzoj me kemi nga Zotë i gjithësisë. E lusim Allah në madhruar që të na ishtën të mirë atona, të na iruan ato, dhe të naruan gjithashton nga gjdo e keqë. Sikur që e lusim Allah në madhruar që lëvdatat, bekimet të jenë bi Muhamedin sallallahu aleyhi osellem, i familën e ti i shokët, dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrug dheri në ditën e fund të kësaj bote. Mirë së takomi për sëri në takimin ton të radhës me emisionin që ka thot feja. Jemi në transmitim të drejt për drejt dhe përvajdojmë edhe son të me lene allatë manuar me temën që kemi filluar të trajtojmë në emision e kaluar. Si kur që i kujtuat shikuat në ruar, jemi duke foli për edukatën. E sa kemi nevoj për edukatë? Dhe kjo edukatë i përgjithshëm, një tërsi që në vetë nësaj përmban njësi të shumë ta. Dhe që ne kemi filluar pas taj të trajtojmë njësi pas njësie. Keme rritur tek një njësi shumë e rëndësishme që ka të bëj me edukatën e muslimanëve me njeri tjetrin. Dhe që fatë këtësisht ju rralher befasohemi ju rralher shqetsohemi me një komunikim pa edukatë mes muslimanëve, me një komunikim jo si duhet mes tyra, jo konform vlerave që ata i bartin, jo konform kodeksi të morali që ata e kanë. Andaj, në takimin e kaluar, kemi folë për një pik të kësaj edukatë, ku kemi thënë se muslimani përban muslimanit ka obligimet saktuarë, dhe këto obligime në vetën të të të përmbani një farla edukatë në raport në muslimonin të të tërë. Kur thëm edukate e muslimon në muslimonin, muslimonin atër e gjdo kush prej nesh, para se ta kërkan, këtë edukat nga vlajë ti, duhet a i pari të afron të të të të tërët. E jo përsham më të ndëgjojmë se muslimonit ka obligim dhe muslimonit këtë, ose atë, ose kështu, dhe gjithë mund, sa është përmendo një obligim, a i gjithë mund, të gjenë ndë një figur të saktuar, ndë një person të saktuar, i cili e ka shkelur të drejtën e këti. Jo, gjithë mund t'jemi vetë kritik. Dhe që ofësën dhe gjojmë për ndë një obligim të saktuar, për ndë një të drejtë që vla jonë, musliman e ka të këni, atër një duhet gjithë mund t'jemi vetë kritik, që si këmë se a thua vol, aua kemi ofruar të gjithë muslimanve një raport të edukuar, të mirëfilë që duhet, apo ndashtëta në rafshet caktuara, në situatat caktuara, përbal njërëve caktuar, nuk kemi pas raport të edukuar, dinjëtos, ta të mamë siku një të kanë një muslimon, dinë muslimon. Andaj, e tëra që ndashtëta të themë është, para se të kërkojmë nga tjere, të jenë mëni të edukuar, të jenë mëni në kulmin e edukatën dhe tjereve. Dhe në që dhe gjithë do kush për neve, ve disuat në këtë shkallë, është kritik në dhe vetës e ti. Se si të komunikon sa ma mirë me tjerët, të jetë sa ma i përgjesh në dhe tjerve. Apo? Gjitho kush pëjnive, dhe disot, dhe e këthën gjithë më ngishtin e kritikës ka vetëja ti. Para që ti e këthën tjetërit, nese me lene Allah të manuar në mas të madhe, do të përmirësojnë raportet të të në me zvetë. Do të të rgojnë shumë, shumë probleme, që nuk jenë të pak të asot mes muslimanve Zekimin e kaluar, kam full për selamin, dhe njën selam, dhe kam sharuar mranda kua si e kemi pas, rëndësin e kësaj përshëndetje, dhe se nuk është thjesht një përshëndetje, pra ndaj edhe nuk mund thjesht për këthehet në një gjutjetër, nga se nuk është vetëm fjal që thuat, por kjo fjal përmban në vetë nësoj shumë kuptime, e të cilat kuptime, nuk mund të përkëthen vetëm një fjallë, në qëfar do në gjuhë e qëftë. Përndaj, duhet të ruaj të originaliteti i ksej, ksej fjallë. Jo përshka këtë vetë fjallës, pa përshka këtë shumë përmbajtjeve që i bartë me vetë i kjo fjallë. Tjetra që mund të vazhdojmë sënë të me të shikua në ruhar, është prej edukatës e muslimar me muslimanin, është që kër një musliman e fëton një muslimat të përgjigjet. Qëfar në në kupton kjo? E kupton që njerët mund tjenë të zënë, mund tjenë të angazhuar, mund tjenë nga njerën ndo një pun që nuk u lejon të përgjigje në ftesën do kujtë. Mi për kjo, është arsëtuar fetarisht. Njeri u kur ka angazhime, ka obligime që nuk mund t'i len, që nuk mund t'i len, atëherë, Arësjetuat që mështë përgjigjet. Apo në qovës është i ftuar në dokon më heret. Arësjetuat që mështë i përgjigjet këti që ka ftuar më vonë. Kjo është po. Mirë, po qëfar në nënkuptojme këtë? Nënkuptojme që kur një muslimant në aftan, apo, ftesa e ti të hasë në një mirë kuptim nga anajon, pa më varësisht personi që pa në aftan a është i varëfër, apo, apo ndoshta, nuk është me pozitë, nuk është me pushtetë, nuk është me ndikimë, nuk është me autoritetë, nuk është edukatë e muslimanëve ndërme tyre, që ata të bëjnë klasifikimet të kësajnë atyre, që ti përgjigjin ati që ka, dhe të lojnë obligime kështu me rodhë, për që përgjigjin ati që ka, ndërsa kur ti fëton, a i që nuk ka, të gjenë arsëtimet të ndryshme, pa Allah jam i zënë, nuk e dija mund dhe me kështu më radhë, nga se kjo është për edukat. Këja me kuptu se nuk ime të edukuar së so duhet. Nuk duhet në ndajja tona, nuk duhet në, në, në, në, në thirjet që ne ja bëjmë njerëzve, apo të jenë gjithmon njerëz me njërim të caktuar. Gjithmon, gjithmon, Sorte prezantan ti ndonjë njeri gjithmonë do të djesh njerëz me kategoritë të caktuar. Çfarë defakt? Kjo nuk rregull. Po e kupton nga një njeriu për shemb ti kushton vëmendje një kategorie të caktuar, po kjo rall për arsye të caktuar kjo ndodh për punë të caktuar. Mirë, po për gjithësi jeta e musliman do të jetë për zyrë me të gjithë trashërisë të muslimanëve. Ku është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ti ne to be me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mund jëjë njëri Shumë të pasër, si kurse ishte Ebu Bekri, si kurse ishte Abdonali Ben Aufi, i për në të një të ndaj, do të gjehe njëri që është shumë i varëfër, që ndoshtë të adit nuk kishte ushqim të angop të barku në ti, ka se të gjithë dhe ujbë të mundësi Muhamedi Sallalsam që të knaqen, nuk e ndajtë me ta, e jo njëri ju të bëtë me një malë të mbyllë derë në ti, apo të u këthen shpinën mëslimanëve, Në mos të ket ku përveç për kategori të caktuara të njerëzve. Mos të ket mundësi të përgjigjesh përveç një kategorie të caktuar të njerëzve. Kështu kjo nuk është edukat. Kjo nuk është edukat. Anta edukato është i të përgjigjesh muslimanit kur ai të fton. Tash? Përveç nëse ke justifikim shariatik. Fataresht. Fataresht më lejohet mua çkse rradhë këtiniu që këtini i them ju, nuk mundem. Mfal Allahut shpërblej, po nuk mundem. Fataresht Atëre, fetarisht, feja i ka regulu përgjigjet kur po e kur jo. Mirë po, në qoftë se ne e anashkalujmë justifikimi shretik dhe fabrikojmë nga vetja jonë justifikime të pa qëndrush me fetare. Atëre, kja i apë me kuptu se ne nuk kemi të edukuar sa duhet për balën njërë qëtërit. Nuk kemi sildi korekte për balën njërë qëtërit. Njëherë, në gosti të djetarit të madhë, Shekht ibn Bazi, Rahimullah, ishte një nga djetarit të mdajt që i kishtar nga Pakistani. është djetarit njëhor, ka komentu libra të hadithit, dhe kishte pas rastin që të ishte në gosti të Shekht ibn Bazi, Rahimullah. Dhe ushtrua sofra, kështë më radhë, dhe Shekht i fillajt të thëris të një emër, njërë nuk dinin për qëfar e mëni bëhet fjallë. Aja në thirë nësi përshemblë, Abdullah, Abdullah, përshemblë. Dhe Tha e thanë, kushë u kjo Abdullah? Disa atu që e dinin, kush është, i thanë, është punëtori i shekhin në shërpe, është nga jemeni punën këto. Në të lanë, uh, antë, në kushin nga shekhin se shumë, musafirë. Ose kujdesit për kopsin. Kërështë e punëtori të këtë shekhin bën një putur i thjesht, pandu një pozit, krynë të punë të shtepisë. Tështë o shekhtë kishtë e musafirë të mdaj. Dhe i thanë, o shekhtë është në zënë, nuk fillajt të hapë bukë parë dhe aj. Gjitha është tutë edhe një herë, kishtë e musafirë, njështë të dllartë, ministra, dhe ofrojë, ofrëveti edhe njështë që ishën shumë tjeshtë. I thanë shekhtë, Allah e më shiroftë. I thanë oh, po këta të mëdajt, kur të shuajnë këta komënësit, në kjo duket interesantë të rrinë këtë sofrë. Atër i bëmbazë, Rahimullah, tha, në sofrën time nuk ka dalime. Ati që i pëlqen të hanë buk me këta njerëz, nga se dhe muan pëlqen me ta të ha buk, atër e mund të rrinë. Ati që nuk i pëlqen, unë nuk mund të mboj asë këndë me dhunë. Përndaj, lërga soj që të këni muslimanet, apo dalimet, dalimet mes shtresave dallimet mes njerëzve në rrafsh të social apo ekonomik e kështu me radhë këto dallime të na bëjnë që të kemi pastaj dallime edhe në komunikim dhe raportë me tirot. Kjo është paradoks. Po ne mund të bëjmë dallime përballë njerëzve për shkak që njerëzit nga këto hyjra të dijes dhe devocëmrisë. Po është në, është normal që për shkak të dijes dhe dhe vëshmëris, kontributit që ka të ndikush, të respektuat, jo për shkak të ti, po për shkak të dobiës që musliman kanë pas pe ti. Mirë po për shkak se dikush ka interes të saktuar personal për balë ti, dhe në bastë të kësaj pasaj të bëjt dalime, kjo është pedukat. Ndaj, kur të fëton të i përgjigjesh, Por veçseوسف se ke ijustifikim fetar që të lejon ty të thua nuk kam mundësi të vij. Dhe kjo duhet të jetë në raport me çdo kënd. E jo të kemi çasje selektive në këndretim që të i themi dikujt gjithmonë kam kohë për ty e dikujt të themi kurrë nuk kam kohë për ty nga se kjo nuk është nuk është në përputhje me metodën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ju do të jesh ku ndëruar prej edukatës me muslimonën është, as, apo prej edukatës, sa muslimonëve njëri me tjetërin është, të kshilohen me zvete. Nuk është edukatë dhe i vlau të në muslimonë, nuk, nuk është sili korektë ndajti, që të asha është duke bërë vazhdimisht gabim, dhe të heshtësh për balti gabimi. Po, mund të presësh për një moment të volitshëm, për një kohë të, të volitshme, se kur e thua këtë, Më po të tanqont të shoh duke rritur rritur rritur vëllait. Dhe as të më ta pazgojë ndaj të gjithë mund të jesh po të ish këtë rregull. Në kosh ke sjellje mirë me të. Si që mund si më pa një vëllai duke shkuar ka humbe dhe shkatrime të hershës. Po duhet ta këshillosh. Mirë, po gjithashtu kjo kish nuk nuk kupton, nuk nuk kupton ta poshtrosh. Qase duhet të jemi mesatar këtu. Andaj nuk duhet të heshtim, qase nuk os adukat. Pa nuk duhet që në emër të kshilët ta poshtrojmë diken, ta nënqmojmë diken. Aske nukon regu. Pa shumë para njërët publikirë të imi te, gretu në këm, këmë, pëse ke po këtë, nuk është këtë edukat. Po, e kshilojmë në sy, e kshilojmë në një rrëdhë shumë shumë të ngusht që u përket këtë këtë këtë këtë edukatë më dhe kështu të të të të të të të të të të të të të të por edhe nuk është edukat, që të bëjmë politikë një një me tjetërit, që raportet të, të në të ndërtuar në dyftyrsi dhe hipokrizi, të brusëqeshim, të qeshim, të rrim, të ham, të pim, edhe gjdo ku shpinime është imbushor vrejtën dhe tjetërit, por asë njëra nuk mund të i thotë. Ose nuk i thotë përshkak se nuk do nëtë mirë me këtë problemë, ose për shkak se thot, po për oa të jëthen, ja a i dhështë shparthen, në mështë me në duhet që imit hapur për bal njërë tjetërit, për bal kshilave, pa një kur dikush në kshilon, dhe në ka për dore, në, në, në, në, në i hap sytë për bal gabimive tona, kjo duhet konsiderot dhurata më e mirë që dikush në e ka thonë, këse paramendoje, paramendoje për shembul, një s'mundje të mbranshme që e ke, që ti nuk e din, dhe e vazhdimesh, vazhdimesh, vazhdimesh, duke ngrën ty, duke ngrën ty, dhe i nësot në bytë, nërso afer tje ke pasht, njëni një që e ka ditë që farë kjeti, dhe nuk të ka të regu se, mës por shqetsuat, nga, nga virus e shqetsuat, ju nga ilaci dhe bari, kësë kjo është esenësa, Omeri radiallahu ka thënë, Rahim Allahum rrenë, <hkrican> Allahu e më shiroft atë njeri, shikojnë e shikonë në ruar, Allahu e më shiroft atë njeri qëli mi dhurën mua, shikojnë, mi dhurën mua të metat e mija. Allahu e shpërbleft, ka se një muslimant, sikur që ka thonë Muhammedi s.a.s. Kelpun janë, jemi sikur se një ndërtes, që e lidh, një tjegull tëtërën, e lidh një tull tëtërën, një lidhemi me zveta, e plëcëm njëri tëtërën, asë kush nga një nuk është i plëtë, pra ndaj kuta që vrem një mangësi të gëvla jonë, e plëcojmë, dhe aja plëcanë, mangësinë tonë e kështë mëralë. Mirë po, zotë në rujtë, ka njëra e ndodhë, që të shumë do një të metë, o zdi kushë se të kënë do një Kë, që që prem që ti e bëre nuk është nuk është nuk është në rregull ose për shkak të mungesës argumentit për shkak po nuk ka argument më bu këtpunë se ka buksi Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam mënyra të thudh çaf kush ti mu, i ti më mësu mu kur jon falun atë sikë di çka namazi kështu më radh kur fillonë fillon pse më Allah pse nëse e ka mirë të shpothanë vëllai të shpothanë ka se po të këshillan po do të ndmirë Andaj nuk kena mundësi në musliman të duhemi përhirë të latë Gjellet Gjellalu, në qovësë nuk imi të gatshëm të kshilohemi përhirë të latë aso gjellë. Jo ta, jo ta kshilohem diken për ta poshtru, jo për ta në një që mundë, ka se kjo kshilë s'ka përra qëtë, po ta kshilohem vetëm përhirë të zotit Gjellet Gjellalu. Andaj kur mbjetan në mesin e muslimanve këshila, kur mbjetan në mesin e muslimanve konsultimi, Vreritja konstruktive mes veta, atëre mund të zgjojmë një përparimi dhe atëre mund të zgjojmë një raport të edukuar të mirëfillt mes muslimanëve. Është të edukot, është pa edukonë vllati muslimanun të komunikojmë atë me hipokrizi. E di se ka keq, e di se është duke rritet, e di se është duke gabu, por ku më marr me këtë punë? Unë i them, ai tash e zgjat, spi them hiç, ose një vëllom lidh guximeton dhe pastaj përbalët me një bërëshri fjallësh që e bën pishmën, po në nuk di pëse i thash, pëse kështu, pëse kështu, kullu bëni adem e khatta, që tha Muhamedi sallallahu al-salam, të gjithë bita adimet gabojnë, ndaj, edhaj që udheq, në qofë se dikush e këshillan, kifri ka lau në gjellë gjellë lu, kujdesë për këtë, do të amet këtë shillë si pozitive, edhe i udhequri, edhe hojë, edhe gjematliju, edhe hajjiu, edhe kurdo qoft, duhen të jenë të hapur për balë vrejtjeve dhe kshilëve. Mirë po, kër ato ofrohen në tabakun e edukatas, po, atëherë po, par jo për ta nëqmu, jo për ta përbuzë, asë atëherë vendosim pengesat në komunikim me s'një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ndaj takshilojmisi kur shena ka mësu Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu gat dukata muslimanin është shkues të nderuar që kur të smuret ta vizitojmë jo hyjni musliman a, mund të mungon xhamia me edhe të tjerë nuk e shohim dhe nuk dimë as ku është as farë as apo smut nuk ka kushta vizito nuk po thamë të gjithë muslimanë më shumë vizituza ai bëhet problem mirë pas poku nga xhamia ku falet një gropi muslimanve shkon të a vizitan, të interesohet për te, të, të informon pjesën e mbetur gjematet, përshamun se mirë e shte e përbohet ma mirë, ku shkon mundësi e vizitan, e pa dikosht shkon të a vizitan, dhe kur dhe që e vizitan vlanë e ti musliman, për aqë ko sa qëndrën të gëvlaj i ti, për aqë ko konsidero se ka qëndrua në kopsht prej kopshtve gjernetit, shpëlim në kotë mathe ka lau qëllë gjelali hu, Ndë e këtu vizitë e në të nëzeshma. Ta vizitujmë dhe a që nuk ka kushe viziton. Ta vizitujmë dhe a që nuk ka kushe ledaton. Ta vizitujmë dhe a që nuk ka kushe përkra dhe stimulon dhe ngushlon. Si kushe që thame atë e kështja e? Përgjithës eftesis. Ndë e vizitët s'murë, ka një peshtë të posaqme në islam. Nga dukota e vizitës është që mështë të rrimë gjatë, mështë të ngarëkoj me muha bete, por shumë shkort, dhe tja këndojmë duanë, që e kishtë të traditë Muhammedi sallallahu, a.sallam, të athan të njerët të smur, ësë allu allahel adhim, e lësë allahel e madhruar, rabbel arshel adhim, zotin e arshet të madh, e një shfjek, me të shëruti. E lësë allahel e madhruar, zotin e arshet të madh, me të shëruti. E k dhe largohet prej ti, nuk e kërkun nga Allah gjedlojtë që të shërën dhe lanet ti. Sa është e bukur këpizit? Sa është edukat e madhe që shkash, të ndash brengen me një muslimat së bashku, të angushlash, e nësa njerë, subhanë Allah. Shkujnë me vizut diken, dhe ashtojnë së mundet ma tepër. Nuk e është shqecua me lamet ndryshme, ma të disa duke thënë valahi, Pom dogu që smuni të tejë kjo që shto të ka qenë ajo jam smut po bajagi shtira ka pasur në fund nuk pështoj. E çfarë ngusllimi është kë? Fangu ngusllimi është kë. Andaj ngusllimin e kupton ti a lehtësojmë ti musliman? Ti a kthejmë shpresën? Ta disponojmë që të gëzohet me të pamurit ton e kështu me radhë. Prej Edukatës muslimarin është gjitha shë që kur të teshtit, kur muslimarin të teshtit, muslimarin do të thëtë, Elhamdulillah, Elhamdulillah, kjo është edukatë, dhe muslimarin që shë afertit i thëtë, Jerhamu ka Allah, Allah u të më shiroft. Shiko, kur teshtit muslimarin, dhe muslimarin të tiri afertit, po e vetëmi, Thot, alhamdulillah. Dhe musliman të dhëri përgjigit, Allahot më shiroft, Allahot më shiroft, më shqyka mshirof, që fa komunikimi, që ka që fa edukata, Allahot më shiroft. Në qëfët e shtitë më shumë se tri heret njëtë në kohë, i thot, Allahot shiroft, që duke tjesë mur, i eftor, Allahot shiroft. Në e kështu musliman edukuar me zvetë, e komunikuar me zvetë, e kështu silën, kësi raport e kanë tha me zvetë, të këshilës, dhe, dhe thiris, të fëtjesës <coughs> dhe të të të lutërit për një tjetërin që Allah Gjellat t'i mshiran, t'i ruan, t'i bekan dhe aje fundi që duhet të themë përsonë të është ikonë ruar prej edukatës e muslimen, muslimen është që kur të vdes t'ja falë gjenazën dhe t'a përtsilë dherën e vareza. Dhe këtë duhet të bënjë vretje, shpesh e rëndodhë që njerëzit të vinë në varim në ndëkujt, kjerë i ka vdek, i falë e gjenazja, babës e ti, edhe nuk hjenë safë më falë, Allah s'di më falë, huqë, subhanë Allah, pa po, nëse nuk dine, vla, ka njerë që këshumë se nuk i din, pa po, për hatë, nëse rëthana i mësojnë, vla, nëse dirit tashë si kemsu më falë, pa po, ja ki rrasin tashë, hinë me rabdes, babat kafdik, Apo afrimit, rin, a po doku është teatri nga këta afërmit? Edhe rrin 50 metra larg pej kufomës. E duhet dikush kreti i treti, i katërt që kurse kanë një, ndoshta t'ia fal gjënat dhe t'lut Allahom për të më ia fal. Çfarë do katash kjo? Antaj mëso më fal. Namazin oz nuk ka sjë. Tëmerabdes zë futesh në saf. Hoja e udhëheq pasaj se më fal. Ti vetëm për ciel e hojën. Ne çu se nuk din asgjë nga ato që duhet të thuat në në mausin e xhenozës në koha e dukat baba i kap dik do të më afal njerëz që janë gjuajën babën e tij që modë jamis kurse kanë po babën e tij ndoshta ata thonë allah falli allah shuraj ata lutën për të ndoshta dhem të vet janë pak molarse sepodi kanë abdes me marrëse më, më fal e këuni për zokand andaj gatukota e musliman i musliman është që tja fal xhenozën ta përsilë në dinitoze ta vorosi duat që dërëzën toke si duhet, duke ja bërë kështu shërbimin e fundit, që ka mund si për balti njetë në kësaj bote. Dhe që da ështu pas kësaj mështë të haran e lutje, që Allah të gjallë levarat të amshiran, e të falë, e të ngritë, e të nabashkan gjenet e kështë marat. Këtu ndisa prej edukatave, që musliman duhet të i kjenë dhërmet vete, duhet të komunikujnë me zvete në këtu kanale, që në gjurimi të gjitha raporteve tona, që në gjurimi të gjitha komunikimeve tona të jetë indertuar, mi bazën e kësa edukate. Mi bazën e këti kuptimi që në përmërësën raporte tona, në përmërësën neve përbal vetës ton, dhe në përmërësën përbal të tjirëve. Që ku e ndëruar, këja ishte e pjesa e pare këti misioni, që pata dhe jitë të, të plëcoj atë që pa të mbetë peblesua në emision e kaluan. Edhepse ka shumë pika, ka shumë gjyra që kanë të bëjmë me edukatër e muslimanin me tjetër, por më ndaj se këto mund të shërbim si shenja orientu se në drejtim të duhur atje ku të gjithë do të bashkohemi dhe do të vazhdojmë se bashku u thëtimin të në drejtë Allahu Gjalla Gjelalu. Me kaj që po e dho funës e pjesë, ta shkëputemi si zakonesht e kinit të njorë, për të rikëthyrë pas taj me inkodrimet e juaja dhe pyjtjet, e nësëllon gjelë leola që në ndihmoj edhe në pjesin e dytë, të të aprënoj këtë mund dhe të në është problem të gjithve për kontributin edhe në lidhe me këtë temë dhe temat e tjera që potrejton. Allah i është problemet për vëmendjën dhe për durimin, rikëthemi pas kësaj pauze, andaj në ndisht një zot i është problemet. ku e të nëruar, ure këthujem përsëri në pjesën e 2 të emisionit tonë me inkuadrimin e pytjeve të uja që tashmë presim të vinë përmes telefonateve që vinë nga ju. Andaj, përdresa në vje inkuadrimin e telefonatës të parë, unë kam para vetës disa pytje tjera që kanë ardhë në internet. Kemi telefonate inkuadruar, urnë nëni? Selam. Aleikum, selam. Salam, të Allah. Sërgjë, Kam në pëjtja. Ornavna. Gjatë lezimit, gjatë klingit këronit, shveshtere, ndohë që nuk, nuk e thoma jetin ashtu që gjithdojt, për një shkryojnë. Sa ja. mujna me qenim dalë, sa mujna me, me qenim, sa pra ja. në vëta, apër sa jemi në gjënarë, nëse së thoma ma jetin, për një shkryojnë që gjithdojt. Jashtë në mozë të po? Gjat namazit, gjat namazit, gjat namazit. Në rregull. Në rregull. O ministër. E mirë. Ë Kur'ani duhet të ketë një kujdes të posaçëm, ngasë mund të ndo të mësohet lehtë, por mund të ndo të mësohet vështirë. Kjo së përket procesit të mësimit. Mir po. Së përket harresës, në çdo rast ai harrohet lehtë. Pra ndaj sikurçi na ka porosit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem çt kemi kujdes të posaçëm në të varhdueshme me Kur'anin. Spaku ato sura që ne i këndojmë namaz, Elhamin, dhe sura tjetra që të ruhemi që mos na përshinë ndonjë harres e të gabojmë namaz. Kjo e para. Sepse një mund të gabon, por na spaku të mundohemi që mos të bëhet për shkak të neglizencës tonë. E dyta që duhet të them është se të mundojmë të mishrohemi me atë që lëzojmë Në që se njëri i ka vendin aty, e ka vëmendin ku le dzan, e ka mësu kuptimin aso që thëtë para kësaj, atër e gabimin është shumë, shumë irral dhe minimal. Ndodhë mirë, pa është shumë minimal. Ndërsa në qofë se ndodhë të gabojmë, në ndër një shkrojnë, dhe e dimë se kemi gabuar, atër obligohemi të këthejmë i të përmërsojmë. Ndërsa në qofë se gabimin është në surën fatiha, dhe nuk kemi këthejmë dhe gabimi e prish kuptimin, atërë me këtë prish të kuptimit në surën fatija, prish të namazi, nëse nuk ka namaz pa surën fatija. Andaj varësish se ku është gabimi, që fa natyre është gabimi, edhe mirët, edhe shkalla, apasaj edhe e gjinohit afën. Pra ndaj duhet që kemi parasyshme e, kontrolin ton gjatë lezimit të koranin në namaz. Për shambull, dësën njerë nuk e kështën vëmendje e, zanoreve, Çian sura A I U këto tri zanore janë gjunjë në rrap pjesa e mbështjellur janë bashkëllur në gjunjë në rrap ndërsa janë tri zanore thamë në me zgjatimet e tyre A I dhe U dhe nganjëherë në vend të, e s për shembull bëhet U ose në vend të U bëhet E Një në ndonjë rast këtu do të bëjmë përsipër dallimin më të madh po gjunjë në rrapa mund të ndronë shumë kuptime shumë kuptime për këtë arsye Uh, në surën fatja për shambull njëri tëtë sirata ledhine en am te alejhim në uzën në rrugë në tyre që ti ozët i ke uzuar ti ozët i ke uzuar këtu kemi en am te kemi me e në qëfëse njëri u gabim eshtë sirata ledhine en am tu alejhim kë gabim fatal prish kuptimin rënsisht dhe prish namazin më uzën në rrugë në tyre që unë i kam uzuar Nëse një u këtu ndryshanë pasaj edhe vetat, në vend se të themi, te i ka uzuar, te i me unë i ka muzuar. Në kjo du të jetë kujdeshme. Ta bëjmë përmërsimi me një herë, dhe të jemi të kujdeshme që fa po themi. Nëndaj, varsisht ashtë ku është gabimi, varsishtë që farluj është gabimi, miret pasaj edhe gjukimi për shkallën e këti gabimi. A është gjuna, a nuk është gjuna, A prish di shka, apo nuk prish di shka, e kështu marat. Allahu edhe në mësë mire. Thëtë, a lejot të fale më një robë të vendosin bisupe, pa i futur krahët në atë robë. Mohamedi sallallahu alai sallam ka thënë, La ju salli jenne ahadukum, wa lej salaati qihishej. Mës të falet ndo kosh për juve, fjera është për bura të ju për gradë, duke mës patur ndo një gjem bi krahëror. Ndë nuk lejot për marshën të falet me krahëror të zbul Po duhet i këtë të mbuluar akrahor. Të këtë të mbuluar akrahor. Akurbiu të mbulimi i krahoreve, atë duhet ta këtë të veshë në veshur, por jo të varur për trupin e tij. Po duhet ta kesh të veshën e veshur, tamam sikur se duhet jo vetëm ta gjumë për mi supën e tij, andaj duhet të ken supën e mbuluara dhe të gjithë të tetë e veshur si duhet nga si jeni namaz, e jo të njërit të dalë para Allahut asojal me të sht në krahror si ndonjë patron apo kujt diçfar, po jo. Namos du të dalim para Allahut dhe Lahu ala të përulur, të nënshtruar me thyrjen e vetes ton që namosi të ketë ndikimin e vet në zemrën dhe në jetën ton të përditshme. Gjithashtu të pyetja rradhës thot Jam një vlam musliman nga Shqipëria dhe jetoj në Angli. Dua të ju pyes diçka, nuk kam fëmijë dhe nuk munde me patur, pasi doktorat më kanë thënë se nuk ka mundësi me pas. Gruja ime thotë në duha fëmi, dhe a mund të bëj me spermen ndo kuj tjetër? Do të të bëjt përmes intervenimit të caktuar, që sperma e moshkët të huaj, të futët në mitën e kësaj gruve, për të pas të mi. Pashka këse sperma e burit esaj, ësht, të soj, është, do të thotë, kosto realitet apo kono problemin caktuar që pengon pengon mbarësimin e, e duhur si duhet. E, kjo mënyrën e bëte së shtatzonë dhe kërkimi i fëmisë është e ndaluar rrësisht. Që Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka ndaluar, që Allahu xhe lloja ka mthuar kësot që të përzin ujrat. A nisi lejohet të mupërzi spermën e burrë të huaj me spermën e gruas të huaj. E pastaj të delë një fëmijë i tyne dhe ai fëmijë të kozrohet djali i këtij trete apo ose është djoni pasa i ti, ose vazja ti, e që ujë i ka qënë i ti, e kjo është ndarrua rëpsesh me islam. Po, në qëse dujtë qiftë nuk kanë fëmi, lejuve që të përdurim e tuta ndryshme të lejuar apo thamë, që të kërkoj fëmi, të konsultuar në temjeku, të bëjnë nështë dhe fekundim artificial, por gjithë po me ujin e dyve, jo me ujin e huaj. Dhe gjithë ashtut, në qëse ka në pëndër interrinim të sakt apo shikado çoftë gruaja apo tek burri për të lecuar procesin ë mbetë 70 të gruas gjitha këto lejohen. Mirë, po ju kjo formë që ka pyetur ky vllaiun përmes përmes mesazhit. Andaj kjo, mes, mes kjo formë është ndaluar dhe nuk lejohet që të bëhet. Qase fëmia nuk është me joti e para, të para kësaj, cilë si lejohet që uji i burrës të huaj të përzitet me ujë gruas, që është haram, rreptë ndaluar dhe është lloj amoraliteti. Da është do të thotë Uh, e jashtë leqshme si pas mësimeve islamatër. Thëtë, uh, jam një motër nga Gjermonia, inderori hoqë, disha të pëjës, para tri viteve kom qenë në Kosovë, në darsëm dëlatë. Ndukatin që e kam uh, lonë në dolabë me qelsë, e vetëm nana ime kam bëjt qelsën, po në atë kom ka hubë radhë e fesisë, Ja mi dhe i burrit, edhe një dorëse e imja. Po dukati çka këtë kish lënë aty nuk e kish marrë. Mu, mu ka bën marak <coughs> shumë të lutem t'regom çka më bë. Zakonisht njerëzit në këtë situatë mendojnë se dikush ju ka bër seher ose dikush e ka marr kët ari që do të thonë të keq përdorë kështu më rad. Dhe që nuk duhet më u shqetësu më një herë në këtë drejtë. Qoftë sikur dikush ka rrit aq me marr. Ma mundi të kish marr kët, po ka rrit aq me marr dhe ka lënë pjesën mbetur. Ose ka rrit aq me mshef. Ai ka mundë të marr mater për Ka shumë më herë më ma tepër, por është fiksuar se nuk mund më mshef, e ka marr çës që ka mund më mshef. Për shembull, mund të jenë shumë arsye të tjera në këtë rrim para se të shkojmë tek asë muzikosh domo na budi çka kusht më. Epra. E dytë edhe nëse ka marrë budi çka, Allahu xhallahu rathot, "Wa ma hum bi darrin bihi min ahad illa bi idnillah." Do no kan mundësia të ati bëjnë dëm as kujt me këtë punë. Pas Melena Allah xhallahu rathot. Andaj un bashatë ndallon xhallahu. Korrin kërkën ndihmën Allahu te kar barekutaala lutni Allahu xhelahu te uruan dhe me lehen Allahu xhelahu në edhe nëse kanë ndonë tendencë për të bërë kaç në këtë drejtim me lehen Allahu xhelahu do të shtartallohet do do do të azgjesohet do të rrenohet me lehen e Allahut të mënur. Andaj nuk duhet më njëri-njëri që dikush për shembull kanë njëri thot unë e kam ta bu ku ashtu. Edhe ai tani ku të rahat më kur mos më bën kërsimet e njerëzve. Nuk do të thonë se shkojnë gjithmonë në vat. Nuk do të thonë se njëri qysh qysh kërson në anë dol sapo përpjej kjo është më na bu kjo andaj, që Allahu xhallaj lojë largon ato ndëruan Allahu te bareke ve taala andaj ajoja e neve në përkat është të mbështetemi në Allahu xhallaj lojë wala të kërkojmë ndihmën Allahu ta zo xhall dhe timi të knoçur me atë që Allahu xhallaj lojë wala e ka e ka caktuar për ne vërsan eh uh, sot uh, desha të di se shpëllimi të folet natën me 10 101000 10, ajete 10, 10, 10 a ka të njëtë në vlirë nëse 2 apo 3 ure i lezumë disarë për të arritë numën e jetëve, një mi namazë natë, pasi nuk di shumë kuram përmënjë, apo duhet të lezumë e jetët të ndryshme. Ka në hadithë përgambere sërë allahu sallem, se kush falë namazë natë, me një mi ajete, apo, ku ti be minel muqantarin, shkruët e ka allahu gjëllë u'ala, nga pasunikat e mdaj. Kemi në telefonat e inkuadruim, pas të e bash السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يعني مو مسلمه انا تشابوني فيكي فسدان قرنه نقيد فورن في سبيا فور بوبل بينات خالص عاشر حرام شوف انا كلام برشكه عاشر حرام كينا فورن بوبو في بينات كار فور شارب انا بالشم السلام عليكم faqtësh ju falë alhamdulillah e kem obligimin e juaj dhe është shumë keq që me një familje ku gjithë falën, gjith janë këty kallaja të leuala, të ket për shembull një krye familial, i cili ai duhet të uzon të tjerët, ai duhet të mëson të tjerët pikërisht ataj që bën kështu shkeli kaq të madh duke pir alkol. Andaj ai që junojn për vetë, ai agjunohet për të, haram është për të, orjuna i madh për të, por ju s'këni të bëna me këtë Ju s'kini dëbani me këtë, nuk mëni me ndalë, nuk, nuk kini ju pushtet në biten, nga sa e shkri familari. Por ju mundoni që, t'jëngushtoni rrugët e pires e alkoholit, duke mos i shërbjujer. Në qëre, na të shërbim që ka të dush, edhe këm të ilajmë nëse ka nevoj. Mirë pa, alkohol nuk të shërbim. Alkohol nuk të shërbim. Nuk të ablejmë. E kështë të më ratë. Andaj, në qërështin këtë dretim e bojkotoni, Në qësë i ndihmën me pi alkol, kini gjuna. Po në qësë e vetë e pinë, vetë e shtëran, atër e gjuna në e ka, e ka, për në cërështë ju me e këshilu, me thonë, kifri ka lanë, kjo është haram, Allah o dënën, kjo është e juvja, për të të rgjë, nuk më bani përgjësi. Vazhdojmë të ka jo, kemi telefonatë, urnënëni? Së në më në këde, së në një piqë. Po urnë, urnë e aqë njerëz adekuat karbon hijamën kusho Po çetër Po çetër Jo, jo diçka. Ku jo, kujë faleminderit. Është çort, është. Hijami është një mënyrë e sharimit të së në ka preferuar dhe e ka përdorur edhe vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Islobet duke nxjerr një lloj sasi e caktuar gjaku të këq, do të të, të, të ngjizur në trupin e një luçni pengan në këtë mënyrë do të të uh, shëndetin e njëriut në, në, në aspekte dhe rafshet të caktuara. Ka njerë që e bëjnë këtë, ka njerë adekuat, ka njerë, uh, sa so kam dëgjuar këtu ditë në Poliklinikën Meka është në vizit një mjek, i cili më mëndoj që mund tjetë shumë adekuat dhe ekspert i kësala mi, e mirë ati e më lemru dhe mëndoj që inshallah ju bënë zidhe. Por ka dhe në vendet e tjera që ka njerë adekuat që e bëjnë, e bëjnë hijaman dhe ku mbeta tek 1000 ajete kush i lexon natën duke fal namaz ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam shkruhet prej atyre që janë shumë të pasur miliardera që thojmë ne. O miliardera jon para por sevojt e kalloxhët levala. Dhe tash u nuk di shumë Kur'an por a bën 2300 me përsi disa disa rëndësishme të bën 1000 ajete, ka si nuk din 1000 ajete me i lezu për një natë. Uh, themi se po. Po inshallah sevojt e arrijet. Ka si mërzish të lexon 1000 ajete edhe të përsit lë për e ajeteve dhe logaritit e lezim e ajetet. Fërndaj e arrinë se va për të në qofë se përshamu nuk dinë shumës ura, përto që i dini përsit aqë shumë, so që të arrinë e të similizu njime ajete. Inshallë dhe në këtë rrës e kësh problem. Nato. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Urna. Selam aleikum. Aleikum, selam të në. Beshtë ta me të aponi të përqe, a pranot, a së dresë me flotë të njërosënë? Po, Allah e Shëbële i Zatën e Mirë. Në qovësë në gjyra bëhet pjesë e flokët, si kurse në gjyra original që kemi, atërë lejotë cëtë mirë me të abdes. Por në qovësë është pjelojt të lakërave, apo që formën një shtres në bëqimin e flokët dhe pengën dëpërtimin e ujtë, të kë flokët atërë në këtë rastë nuk pranuhat namazi. A e duhet me dalun nga substanta që përdorët. Nga njerë e ndo lakëra, që e formu një shtres rrëth qime së flokët. Dhe kjo shtres pëngan dhe përtimin e ujtë. Por që ose shtjes në gjyrë, që veç në gjyrë janë rrën flokët, apo dhe nuk pëngan dhe përtimin e ujtë diri të e këtë floku, atërë në këtë rrasë nuk prish, nuk prishpun dhe abdesi është në regullu. Nuk di, si duket kemi telefon të të tërë e inkadrujme me një herë. Salamu alikum. Aleikum, aleikum salamu alaikum ajo shblej sot shpraktivitetit ligjëratën e misionet bimëstam me ti bot duptien, ti botia ja for është për hadithin e pejgamberit Aleyselam që thotë domethënë nuk nuk e ka arritë ndëshirën e imonit përderis askush përderis sa nuk është Allahu dhe oni me dashurin e tij, domethënë me dashurin e familjes. Oh. Është për këtë pjesë të hadithit desha me dit tash na vin inshallah domthon duhet të jetë në zemrën njeriu të para të gjithave. Pastaj pejgamberi Aleyselam e tash ajë në të cilët pië në pejgamber të tjerë edhe hmm. do përhon qashtë edhe që ështja sahabza, dhe të dhe sahabit vërsham më këmsegru ma doshën sësa po, familje e, e tjirë. Edhe e për, për mishin do më thonë që për konsumujnë nga këtu nga mëgjën tonë. Pashtu ku mdëgju, nuk, nuk kam informatat sakta do më thonë veç me mdëgjime nga vlaznia që këta mishin do më thonë të pullat që vinë prej pre jashtë, do hmm. më thonë të ekspori me një farmijet të rymës, mytën këto, Domthon pastaj duhet prerja qyre. Po. So Sasht sakt duketi tash aquzojm me vardor ushqimin, domthon pyetja më konkretisht. E çartu Allahu subhanahu wa taala. Domthon foleve të mishi kryesisht produkte ushqimore. Au shullet, a, a misione. Asalamu ja, Am, alaykum. Aminat ju Allahu subhanahu wa taala salatu ve'l berekat. Nëse përket pyetjes së parë ku kemi një ditë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se duhet të jetë Allahu dhe i dërguari i Ti më dashur tek nisë çdo gjë tjetër që vlen vetëm për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ëh gasë dashuria, në këtë rast nën kupton pasimin dhe ndjekën. Jo dashurinë e natyrshme, do të thotë që njeriu e don në mënyrë natyrshme në baban, nonën, vllahun, ashtu bërat. Jo. Po dashuria e cilat nuk kupton gatishmërinë për të qedhur nga gjithë kurbiet fjale me edu, kët, edu atë, e knaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj unë e dua, kët e dua atë me vonçurse. Dashuria ime ndaj tij, bie në dash me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë i do përparësi Muhamedit alayhi salatu vesselam. Edhe përparësi Allahut azhajal. Edhe përparësi mësimeve të Allahut leuala. Prandaj kjo është dashuria që e kemi përselëm. T'adojmë Allahun azhajal, t'adojmë pejgamberin më shumë se çdo gjën tjetër. Dashuria reale nën kupton që ta ndjekim, ta pasojmë, t'i japim përparësi gjithmonë çdo rast, para çdo kujt Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse pejgamberi të thirr, nuk kemi të obliguar të ndjekim. Nga se e msimet e tyre i ka dërguar Muhamedit sallallahu aleyhi ve selam dhe çdo msimi i tyre i cili përputhet me msimet e Muhamedit si sallallahu aleyhi ve selam ne japim përparësi dhe kështu i dojmë dha atë sikur se Muhamedit sallallahu aleyhi ve selam kuptim të thoqë japim përparësi para për tjerëve në sa çdo msim i tyre që bie do të thotë nuk përputhet me msimin e Muhamedit sa më përshkak se është dërguar atë ne obligohemi të japim përparësi msimeve të Muhamedit sallallahu aleyhi ve selam andaj kë ja ditë ka të bëjë me Allahun dhe pejgamberin e tij ndërso se përket ashabëve, vlenë njëta. Ashabët i dojmë, i respektojmë, dhe jabën përparsi ashabëve, parada shqyëse gjdo kuj tjetër, kur kja dhe një përparsi në në kuptan, në vetë nësaj, dhe një përparsi Allah u Gjallahu Ala, dhe dhe një përparsi Muhamedi sallallahu al-salam. Andaj në qëfë se ne, dim, që gjdo situatë të jabën përparsi, dhe të dojmë Allah u Gjalloha ma shumëti, dhe pejgamberin s Do kujdhëm për parësi gjithmonë, para çdo fiale, para çdo vje, para çdo personi, para çdo kujt këtë botë, atëra rridhën nga kjo, do të mësojmë si të doim edhe sahabët e pejgamberit të tij dhe printon, dhe grunton, miton, burin ton, kështu barot. Në dashurinë ndaj Allahut dhe Allah Leuhara na mëson si mi dash pastaj të të tjerët. Prandaj çdo dashuri ndaj çdo kujt duhet bërë nga dashuria për Allahun dhe Leuhara. E doim kët, që sa Allahu na ka thonë më e dashurt. E doim kët, që sa Allahu na ka thonë më e dashurt. Nuk e dojmë kënga se Allah nuk ka mos më dashur. Prandaj dashuria jonë ndaj njerëzave të caktuar dhe urrejtja jonë ndaj njerëzave të caktuar bëhet mbi këtë bazë, mbi bazën e dashurisë tonë ndaj Allahu xhëlal xëlaluh dhe, dhe besimit tonë ndaj Allahu xhëlal xëlaluh. Në këtë mënyrë ne e kuptojmë këtë dashuri që duhet të ja përparësinë çdo situatë Allahu dhe mësimire. Sepërket mishi që e përdorim kemi hol disa permishje, kemi thënë se në çonse kemi argument të qartë Se mishi që na ka ardh, nuk është prirë në mënyrë të pranojë shërtika, nuk guxonë me honger. Përderisa so, nuk kemi argument të qartë. Dhe mishi na ka ardh nga ajo pal, nga ajo an që lejohet fetërisht da me honger mish bëtynen na hajm dhe nuk larguojemi, nuk zhvendosemi nga kjo origjinë, nga kjo bazë, përderisa so, nuk kemi argument që e ndalojnë, nisi kurçi kemi pas argument që Andaj, kura, kura e le janë. Prandaj, unë kur kur ha mishin për shembull e dikut Fetaret Allah e ka lejuar mua ngrymisht të ti. Kjo është një bazë. Dhe tash vjen një dyshim se jo kë më duket se ka pritësh duhet. E ka dalë se këtu nuk kam duket. Unë kam një bazë të fuqishme fetare, një ligj që më ka lejuar mua të ngrem mishin e këtyre njerëzve. Nuk lejohet që të zhvendosem nga kjo bazë, përveç se me një argument të ngjashëm me atë që më ka lejuar. E në qovë se kemi argumenti se këta nuk e kanë thërë që është duhet, e kanë bytë kafshën, për shambull, atërë për këtë kemi basë fetare që e ndalanë. Për ndaj, këna shvendos nga e lejuar në të ndalëjuarën. Për këndërë të nuk lejuar që të bartemi, për qdo vezvese, për qdo shype, dikur sa të pëndokët e së pëndokët, e se kështu pastaj ua vështërsojmë njëzë e jetën. E se për se si një lloj shok elektrik, më, më, më, shumë të e, del me sipas shumë vlerësimeve të ekspertëve, dal me kuptues se kjo nuk e mbyt kafshën. Do të thotë nuk e mbyt kjo lupën apo kاون pe kovën të moja që konëngas sepule nuk e nuk e bën me këtë lloj shok elektrik asoj se ko nevoj. Ajo therrat me lezi. Për po, zakonisht përdoret për kafsh për bakti që rezistojnë gjatë therrjes apo dhe rreztimi ty mund të vi edhe në rrezik therrsin, atëre përdorin këtë lloj shoku elektrik për ta uh, për ta dobësuar fuqinë e kafshës dhe për ta thirrë më lehtë. Andaj përdisa nuk shpihen në ngurdhje. Kjo goditje lejohet më ngrën. Nëse nëse goditja e bën që të ngurdh kafsha e pastaj të ngurdhë dhe thirin, atë kjo është softir, nuk lejohet të ngrënd e është haram. Këtu janë rregullat tona. Andaj nëse ne në dimë se në një vend caktuar kafsha e ngurdh dhurra i therrën Atërni larguhemi nga ajo ja dhe haram e kemë mungur. Nuk e dim çfarë bëhet atje. Atëra ne mundemi privatisht larguhemi, unë e kam mendyshën nuk e ha. Ani sprish pun. Po nuk mundem ta bëjmë rregull të, të përgjithshëm për njerëzit, çka njerëzit tuaj vështirsojmë atë që nuk kemi mbështetje mjaftueshëm fetare që tuaj vështirsojmë njerëzën e këtritim. Andaj duhet të përbajmë bazës dhe mos larguhemi nga baza përderisa nuk kemi ndonjë bazë tjetër Allahu el masmir. Kemi telefon të të tërë që i nëkuadrojmë. Ur në. Salamu aleykum. Aleykum, salamu aleykum. Poq, dhe i shtani kytje me të abu, uh, lidur me literaturën, shtë jamën. Uh, qefë, qefë, kemë të gjithë me me lezu, për të unisë pasri kushtëve në një desk tonën, që ja ke preferu paradisatit dhe një, një shikuesit, uh, libra të radisat lihin uh, në këto revolu, sërkna që me të në tënde. Pa. Pak shkrajt për standardin tonë dhe në tonë 5-4 eurove, 4-5 euro rrëja dhe salinë, në përërë vëllohë së pasë 4-5 euro. Ako dikon në i vendë këmunë më uforinit dhe në tonë literaturë gratis, ose menishtëpëm pak më atëllët se që shqitënë për to libraritë te... sështësare. Lëndësisht, lëngonan nga vushtreja dhe me tonën nëse dini verdën vushtreja ose në mikrovijë, ose në Prishtinë pan vartësisht kuadin veçillë, tjetë pak shmimi, pas ma evolitë shumë asë me kongratisë dhe edhe ma mirë ma letë për, për nejve që të pyke desha në ditë tënë Selam, alikom alikom, salam, alikom, salam uh, unë kër i kam preferuar të libra, ka dhiba shumë tjera të mira po të kanë gjithë si shambullë të disa librave që, ka hadithet pegamberit të më ta, historia Muhammedi s.a.s. Kjo është përse i kam përmën, se ka libra tira shumë mira, ga njën dërështë të matë mira se këtu që i kam përmen, kuptim të dobiës që mund t'i ketë njëri, i për këtu e në shemboj që i kam përmen. Uh, dhe nuk e kam pasë për asyush, gjatë preferimit të këture librave, qmimin e t'june. Nga se nuk e di realisht sa është qmimi t' kjo pyetje që u bën nga kjo shikuese mund të jetë mund të jetë gjithashtu edhe një mundësi e mirë që ne të bëjmë një thirrje të përgjithshme çdo qytet ku ka musliman. Dhe në anket ku son këmo musliman alhamdulillah ku ka organizime të caktuara të muslimanëve të xhamive të këshillove të bashkisë islame edhe to ju çeve që funksionojnë nën rregull të caktuar të organizojnë për një bibliotek fetare në brenda qytetit. Pacë njerëz që nuk kanë mundësi të blej libra, spaku të ken mundësi të shkojnë ti huazojnë dhe në mënyrë caktuar pastaj ata të kompenzohen për këtë shërbim që u ofron aty. Unë nuk di ku ka libra që shkepën fal. Nëse nuk e di a shkepo këto libra fal, nuk e di. Por mirë është të lëmërosh për shembull edhe këshillin e bashisë së më në vështre, ndoshta mund të orientojnë dikun për ndonë mundësi ku mund të arrisht e librat fal, apo ndoshtë ata vetë kanë do një librë që ata e kanë botuar, mund të preferojnë, le më rëhu atje, ose në gjamitë të ndë një hoqë, që ndoshtë në bibliotekën e gjamitë mund të kjetë diqka, që kjetë mundësi me të shërbjën e këtë dritim. Konkretisht nuk di ku me të orientu për këtë qështja, mirë po shpesoj që të jetë kënje iniciative dëbeshme, që në gjdo qytetë kjetë biblioteka fetare, ku njerëz nga sa me vërtet vretja është më vën, ju për shkak të çmimeve të lartë gazetata ndoshta u kushton kaç ose më pak me i botu, por dua të them se janë bërë shumë libra dhe njeriu nuk po ka muzikë të blij. Pastaj orientimi çfarë më bli dhe kjo është një problem vetë. Andaj po blen diçka, po shumë tira po jesin pa bli. Prandaj mendoj që një bibliotek në qytet ia vlen më pas se duhet ta kemi. Dhe nëse e shikojmë më hollë fetarisht, obligim është të ja që njerët kënë mundësi të kënë qasë në lezimin e librave fetare, ku në këtë bibliotekë mund tjetë në bikqyën në një hoqë, i cili pastaj, në qësë njeri unë nuk din që kam e lezu, i thotë këtë libra mërë, unë të apëfërëj. Ti e filestar, këtë duhet për ty. Jo që njerët të vështë në të marin libra nga kërreshtja, nuk din orientem, nuk din renditje, por tjetë edhe këm në një frimë caktuar të gradualitetit për t Kjo është që mund të them për këtë, Allahu Azzeveli na ndihmoft dhe Eloi Sallallahu alejhi dhe sallam manduar që më vërtet ta ndëgjojnë njerëzit të cilët kanë mundësi të bëjnë këtë të mndih dhe dikush për shkak nga një tregtar, pse jo një sasi caktuar të, të hollash ta lënë në vakf për hir Allahu të Allahut Azzejal që të blejnë libra me ato dhe të vendosin në vend caktuar ku njerëzit që nuk kanë mundësi me ble libra të vinë aty ose të lexojnë libra ose edhe të huazojnë dhe pastaj t'i kthejnë në mënyrë e ndryshmë çu është që organizohet, por nuk është e vërtet mund të bëhet. Andallohu xhellahu alajt të ket njerëz që i përfillin këto iniciativa dhe bëjnë sebab që njerëzit e tjerë që nuk kanë mundësi për libra, s'pa ku mos të privohen nga leximi dhe përfitimi i tyre nga këto libra. Allahu xhellahu alajl na bëft nga ata që gjithmonë prrin dhe bëjnë pun të mirë. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Oui. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Sa më vonë fikë vetëm për kjo Në kubë e gjaminje, s'kjo, rëmullohë, për qëfar dhe mesonje ka? Pa. pa. E, e, Olaj, nuk, nuk, e gjamis, që është? Dhe falem dhejtë. Olloj, në kubë e gjaminjës, nuk gjithë që s'ka nuk ka. E më tipër është qështje e arkitekturës, që mësuri ka të bëjmë me akustikën e zërin mërën e gjaminjës, për para që oto të, të ka pas akustikë përshka kësët nuk ka pas zërinë, dhe është bënë në atë formë, apo që, zërit të ket hyrën e duhur për të qenë akustik më e këndshme dhe një zërim pak më i madh e fetaris në kokorja. Nuk ka pas xhamia peqëmasën kub në kofën e tij atë. Nuk ka pas në kofën e tij kubë. Por pas tëm zhvillimin e teknologjisë dhe përparimin e inxhinierisë muslimane i kanë adaptuar xhamiet e tjera konform një e, një konform një arkitekturë të saktuar që janë identifikuar me të përmes Për mes e jamiëve përmes ndërtimeve të tjera përgjatë shekujve më radh. Fetarisht nuk ka diçka, nuk ka një kuptim caktuar, por më tepër është e natyrës së arkitekturës se sa që ka të bëjë diçka me aspektin fetar. Kemi in... telefonat. In selamu aleikum salaum. Aleikum salaum. Do në pyqin, tëme, po probleme, në të shpjegoj më shumë për lidhjen me ciklin e tyre, por ka probleme edhe çifte herë pashere kur pastë vetë zakoneve i bu detyra së diçka. Për mim dorzon, a se po thot sikur një. një një burtë diku në verë, sikur çfarë po di, po tutec sikon, unë më në mas vet se niku gjote e çelova të shëdo lahen me fondat formën që na ka treguar merr me shtyt tri, nont might, po nuk pini më shumë huç. Nuk veni më nëpër potutë që ka sekulpesi diku në verë, në stokadin. Po, çfarë? Për vogël kënda vet. E çortu, e çortu. Sandes ceremonia. Allahu akselat. Më do dingëshërçëcime. Nj don domani kanu with me apo me lexo Kur'an. A mar prinde e lexon surën Fatiha, e lexon surën Falaq, surën Nas, surën Al-Ikhlas, kul huwa la ehad, taspidovën. Edhe gjatë këndimit edhe mund të pshtynë do të thot në veshën e saj. Dhe mendon që me lenin Allah xhelallahu kjo largohet. Bëni la largohet. Në Kur'an largohet. Ose japi fëmis me mendëgjuk Kur'an, hin internet jë surën Baqara, surën saktuar të Kur'anit të fut në vet le të dëgjën. Meleyni, Allahu Celle e ola, lher qod qëpun, in shā'a Allah. Kimi telefonat, in kuadrojën? Orna? Alla, min rama. Min rama. Selamu aleyküm. Aleykums selamu rehamtu l'lah. Vesha et nëhubë nëfutë. Orna? Unyam punturë pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pë Po. A muj me sol drekën para kohës për çe çe cilas thirrnia azhani. Po, e qartë, e qartë. E qartë. E gjithë që është përgjithësisht normal. Aleikum selam. Aleikum selam tullahu wabarakatuh. Ë dreka tekni thirn ora 1. Tash me kohën e re. Ë uh, dhe namozi drekës hyn para orës një. Prandaj ti merr ta gvinën Atë nda zgjvm shkruan në sa orë hyn dreka. Dhe posa të hyn dreka, me takvim, edhe pse nuk ka thirrë zonë falë namazni, gazet koha ka hyr. Koha ka hyr. Kemë ndovenë për shembull që namazni i Kindis e lën rrafshmë në rafsh me një kohë caktuar me tashverës. Për shembull e lë në ra 5. Edhe pse inici kanë 4:50, 4:20, 4:40, koha dukurty, ata e kanë rrafshmë në 5, për shembull. Kë nuk do të thonë se në 5 hyn Kindia Por, Por njëzit e regulojnë këtë qështjën e bostë, do bizë dhe intereset e tyra. Andaj koha drejkës hynë para orës një. Hynë tash, nëse nuk gaboj, ofër njëzit minuta para orës një. Përndaj ti pasi e ki qështjën si për mene jenë punë dhe shudzaj e kohën e pauzës me falë namaz drejkës. Mirë po, mos hynë namaz para kohës së tagvimit. Nuk tak vem kurakon edhe futo namaz. Edhe pse ende nuk ka thirrë ezanin në xhamin, nga si rregull është, më rëndësish se koha e rekës është hyrë dhe posa namazit, ufal, në, në e, të hyj koha e namazit lejohet me ufal edhe pse nuk ka thirrë ezanin në xhami. E inkadroj me telefonin ti atë të rradës. Selam aleikum. Dash të mos trepici këng. Po vërdnë. Atë çka po asht rreth namazit vitrit, dash të në vit vend do të skuqutet a bën me fond do ashet personale çishi. Uh, Pyqja tjetër është, kur të prejkë qeni, që të roba qërë strupe, tjani, të fën, uh, uh. dhe ti pas truk e prejkës qeni, dhe mënëfohë. Pyqja të rejtë është rrath autorit të t'librit Historia Pratërve, Anër Halit, që mund më është mënëfohën përta. Ta, ta. Vëllo është për njështë. Uh, uh. E shartë, e shartë. E se përket vitrit, Përgameris A.S. e ka preferu që ta bën duan e kunutit, por kët nuk e ka bër gjithmonë. Ganiër e kalon donë e kunut Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që e me kuptosen ganiër e lejohet me lën duan e kunutit. Për shkak se ka argument për kët se Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka lën duan e kunutit. Mirë që duan e kunutit ta themi sikur se ka thënë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e preferuar. Në qoftë se nuk e dim, të themi ndonjë lutje tjetër nga lutja e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sikur se Rabbana atina fi dunya hasanatan. Nëse i përket lutjes shqip, atë mund ta bëjmë kënsej kur shkojmë. Në seri 6 dove ani lutja veqeni duha atje bëre duan shëp nuk prish punë nga lutja që ti ke nevojë. Mendoj se si kjo është një zgjidhje adekuate e mirë që domethën ë në vitër përsa jin këmp të bësh lutjet e duhra, ndërsa në seri ta bësh lutjen që ke nevojë në gjuhën tënde, ashtu si kusht e ti e kupton dhe mundesh të lutesh Allahun xhelal veala. Në gjuhët prikë qjani ka përmand Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë me ela 7 herë ulahu ne biturab njëra e para tjetë me dhe, andaj veni ku e ka prejkë qeni, fillemisht e fërkon me dhe, e pas taj, gjashtë her e lanë me ujë, pashka këse aji ndytsyre ti është e thejl, dhe nuk pasru në duxhë përvecë se në këtë mënyra. Dhe se për këtë libëri sëria përfetve, do më thonë, Amr Khalit është një nga aktivisat, thejrësit islam, i cili pa dushim se nuk është pe i djetarve, pe njerë që mund të nxirën prej ti fatfa çendrime fetare a bën halal haram këtu në rad por është një aktivist munduat me Buhari Allahu e shpëlboj për punën që e bën por nën tetër të të nuk nuk mund të them se nuk ka vërejtje dhe nuk ka tmeta në këtë punë dhe shumë vërejtje të tjë kan qindësh dietar të kësaj kohe dhe kanë tërheku vërejtën prej ti që kimi kujdes për shkak se ju ro lëm duhet që ai të tejkalon kompetencë ti në të fut në ndonjë ميدan që nuk i përket atij. Prandaj nuk po them se të larguojemi tërësisht nga libati nga se ka dobi që të lezojmë të libati, mirë po të kemi kujdes. Posaçerisht të mundojmë që ndonë libati ta lezojmë nën kujdesin e përsit ndonjë hoxhë që është i ditur i njohur, të themi se lezova këtu, a është saktë, a është e vërtet apo no, diçka tjetër, do të thotë mund të na bëm përsipër se mund të jetë ndoshta ju në rregull dhe ju është saktë. Nëse në çfarë kemi dikancë konsultojm ko paskuaj për informacion të caktuar, në ndonjë pjesë të caktuar nuk prish punë inshallah që të lezoj librin e ti, thash për librat që ndoshta nuk kanë bënë me bazë dhe fest me themel të festë kështu më radh. Sepë so, librit historia e pe pejgamberëve nuk e di çfarë rali shkolatimi nga nuk e kam lezuar, mirë po mendoj se libri ë që Daniri më lezu për historinë pejgamberëve, sikurse është libri i ibn Kethire Kosa sul Enbiya që është botuar në gjuhën shqipe, është një libër i mirë. Edhe është një nga dietarët, domthonë e shuar i Islam. Do të thaty mund të gjesh padyshim informata më të përhers për pejgamberët që duan dhe më të vërtetuara dhe të klasifikuara, siç që mund të gjesh tek libri i Ammar Khalidit Allahu te masmira. Kemi telefonat e inkuadrojm. Selamun alejkum. Aleikum selam sala. O zënjov komsiër. Në këmë bëtik një të rëvurë që pësua ndër, që më të rëjtë për më folë, që të rëmusë po. më gëllë me elhamin. Po? One, ta ki, fol, dëdo, shum, pa, që i akum njëse më folë dëdo ma shumë, po e kam që në dhe shka. Qësë është të? I akum njëse dëdo kira më folë. Po? E ta shumën më folë me së ato. Me cëllat për shumën? Së panikët. Po? Kullë valohin, elhamin, po. po. që të. Në regullë ës Në regullë është atëm, shumë mirë, me qëto falu. E a mëj mi posë të në në qëto? Të në namazë të fali me tësë prish punë, ishë Allah. Këtë në regullë është atëm. Qëtë të apër, qëtë shë a furlonë, dhe prish janë në qëtë në fosë, edhe o të dërmonë nuk e shëa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemi telefonuat të të tërë që pratë, e... Po, inkuadrujmë telefonatën, urnëni? Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahutullah. Aleykum, salamu, rahutullah. Deshtëm me ju vetër, njër dy pytje. Urnëa? Njër dy pytje. Urnëa? Po, që trajë, po athojnë, për me vluda, edhe me vluda. Po? Po? Po athojnë, gjëna me kënu me vluda. Po? E për para këna kënu ma shumë. Po. Po, po. Ëh po drejtë, ty ty, ne domë harru në fars, ku ta falim farsën, pa kam as zët namozë. Kanë më harruan falësinë më? Po farsën ku ta falim të. Po, jeni tani, po kam më më më me shumë më vao, azizë namozë. Ai i, i më harruj kametën, po kamat mëse po. Po. V vet vet kur të falmit. Po vet vet kur të falësh i kam më të mos më bë. Po. E qart, po. Ë qartë, po po e kuptova. Allah is problem të kuptova. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. E A, selam se përkë të më vlijdit që më dhan disa argë për gjë këtu, do kemi thënë se ne nuk kemi asgjë me vlijdin as me atë. Ne kemi të bëjmë me atë që na e kalon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah u gjallëvelën e ka obliguar që ne të ndjeki Muhammedi sallallahu alai sallam dhe fenë të praktikojmë në frimën emsimive të ti. Në qëfë se e kërkojmë me vlydën, tek Muhammedi sallallahu alai sallam nuk e gjemë. Ndë e një du të mjaftohemi ma a që ka pas Muhammedi sallallahu alai sallam në jetën e ti. Aja që i ka mjaftuar Muhammedi sallallahu alai sallam, në në të në mjaftonë dhe neve. Aja që i ka mjaftuar ashabve ti të në mjaftonë dhe neve. Dhe kush mund të të të të po, të për cka kotë kje. As të nuk përdu me i në to, të togë këtë kje. Qka kotë mirë. Unë e duho të themë se. Më mjaftën aja që ka bu Muhammedi. Ka mjaftë që ka dhepruhe dhe të praktikuhën nga aja që ka bu Muhammedi. Alehi salatu vëssalam. Nderësa, se e përket. Asaj që të kalu mu kanë bërë. Të kalu mu mund të kjetë pas arsyje. Njerës të kam pas në si mu të buhe, e kështu më radh Jan tubu namët me vëlytë se ka një sistem i tillë e kaluara ka qen ashtu atat që kanë bërë Allahu xhallahu ala ufa deshpërua për mundin ajo ka kaluar tash ne jemi ndryshe edhe kemi literaturë mate por edhe kemi shkollim edhe kemi liri edhe gjithaj e kemi elhamdullah ne nuk kemi nevoj tash për atë që ndoshta ata të kaluar ndoshta kaher kan pas nevojë për ta dua të them që ne duhet që të mjaftohemi me më më mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Dhe të mjaftoj me ti, në mjaftojmë pasimin e tij, na dal mjaft pasimi i tij për çdo gjë që ne kemi nevojë në kësaj bote. Ço fse e harron ikametin me këndukur falësh vet, namazhës në rregull, nuk ka nevojë me përfit namazin. Po, duhet më thoni ikametin edhe vet kur falësh. Ka të kushtoj ka porositi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atë njeriu që është fal vet e që ka gabu namaz. Mir po nëse njeriu haran më thoni ikamet, do thot Allahu Akbar, lidhet, nuk themi tash për namaz dhe po ikamet. S'ka nevojë, mos u thëm rapa Mos do të tutje namazojë vetësh në rregull, s'ka ndonjë të keqe, inshallah Allah do të na mëshirë atë. Urna. Selam alejkë, Ghaoc. Aleikum selam, ratullah. Më pyetë pse ta vjen Ghaoc, që shkallazot. Ku po i nin gjemon xhamin? Po. U, çe po si apo po fuli shumë, apo vone në xhamin, nuk vona. Po, po është qartë, është qartë. A më thĩçë? Po. A gjuaj, a ha, mi don ke të shpastosh pa vëre botëti. Austa. Me bota tregtim me kerrë. Po, nuk ka ushters. Po e çort, e çort. A, çdo melik apo i trui, këto janë sot. Selam a timan. Allahu. Ë, jeni ku shkon në xhami, duhet të ketë parasysh rregulla caktuara. Ka se sikur se çdo ku ku të shkosh, ka rregulla. Nuk mund të më thëyrë rregulla, qysh dush me, qysh dush me don, nuk bën. Andaj Edhe në shqitore me hi, me bo shurëm shumë, dy këtë gjithë e thotë, në falë, e bëveç pak më u zonën. Në pazar me hi, në trek, me kutë e qishkaj, me bërtit njëri, ka dalë që e këtu. Êshtë pazar e vertit, po, nuk rrit e zëri. E në në me hi në gjami, në në gjami nuk bërë me volë. Me qëndi, ma betë, dhoni allohë, këtë ebleve, e shita, kea, pe, e shkove, që e në këtu ma betë. Në në në gjami, qëtë, falë e përmenë Allah në gjëllurë, lezën Kur'an, në kurë gjemi e veni muhabeteve, i veni gjurmeve, veni, veni problemeve, lërga saj. Gënë në gjimë në kurë vjenë gjemi e dhe rinë kom, rinë kom deri sa të i se zanje, thire zanje, të falin jështë, sunet në sunetë në në në kom, se, se për rinë kom? Ja falu, ja ullo. I përmën e në kom, me bu muhabete, në veç e në ditë në gjumatë, ditë në gjumatë, kur i mami rën Kullë ma mërë njëjtë bëhë dhe dikush fletë me tjetërin më tërë ka bu gjuna ka bu gjuna dhe ka riziku se vapën e gjumas pra ndërë du të në posë kujdes një du të nëmarë në gjemi nëse ki mu habet medikan e ban para gjamis ose manës gjamis Muhammed i sër Allahusën ka thonë aj që ban të rekti në gjami në një ruhi në gjami edhe do me bëtë rekti ngratisët, do me fitu. E a thët, kush përblem për me e që të ke me këdhë të ara? Dhe që të e a thët? Ka thonë Muhammedi s.a.s. Kush bënë të rekti në gjami, thuni, la erbëhallahu tijaratek. Allah më së ta mundë soft, kur me fitu me këtë rekti? Pa jenë me në gjami me bëtë rekti. Antaj, e ata që flasë në bojnë muhabet në gjami, që së të në gjajshë mërtë? A jopës ës Po pa pashkaqse i bën zhurëm të tjerëve, për çka ka bën më, më mëson, thuni Allahu mos ta mëson kur më fitu. Sa ti bënjurim, gjemi. E njëri përni, përni qërë, po më zhurëm në xhami. Një djalë po në më bprin halal çert me shit. Po e ngrit zonin xhami për këtë punë. Ka bua dua kundër ti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. E çfarë thënë një më në për po, dëpunje, edhe janë xhamisën haram e bota muhammed. Edhe në xhami. Po të më kon halalë xhamis, nuk e kanë bën në xhami. Edhe nuk duhet njëri në xhami më bë zhurëm me shetsu teatri. Më kalun mi kokat njerëzve, mi dal njerëzve përpara tu fal. Këtu këtu pun dalu me ka dukat, ka sillën xhamin. Jo do kush vjen iri, gaban nuk din, do të më marrën mësu. Mi po njerëz falën, ka ka ka njerëz, nësa që 20 falë halo bashurim xhamin. Ka rregull kjo pun. Xhami është vani qet. Vjen biri për hir të Allahut azhgal, falet, ban dhikr e kryjn punën atë dal jashtë. Azh më tepër. Se përkëd me buret tek ti me kerrë, me ndru kerrë shpesh, do të thonë, nuk i për për për të të kënë, e ndran për llogë se përmendim mallsi. Ka dikush përmend të ushtime tjetër kanë, ai ka blliksi kerrë, un tash më mësai, me garu me njert, kush e ka kerrë më të mirë të haram. Nuk ban. Mir po njëri e ka bleni kerr, i ka shanse me shitë mirë, përolin e tjetër më të tërë, shit më mirë me fitu, lejohet. Për tregti nuk prish punë, me ndru kerrët me buret tregtimi ato nuk prish punë. Nuk lejohet. Mëرجu kiret, me ble kiret ndryshme, e midru kiret për mendëmosi, për luks, për autoritet, mi kazu hall ku çfarë kiret në një groj. Unë ndrej kiret apo sikur dikush që i ndron për shemb tezë të ti oksë marr. Kjo s'ban, kjo është haram, kjo është mendëmosi, kjo është ndëshmim njerëzve. Po njerëmi më i ndru kiret për arsye të caktuara, thash për trefti, ose ai ka shanse ka bli pojs tash ni kiret Po nëse ti ka të gjitha çështjet, ti ka shosë me shitë mirë, me boni më të mirë. Kjo është çështje personale e ti. Për këtë nuk ka luks, nuk ka harxhim, nuk ka shpenzime të tepruara, nuk ka mendim madhsi, nuk ka garim, nuk ka lakmi. Atëherë po pun tira lejohet nuk prish punën inshallah. Për. Dhe enkuadrojmë telefonatën e fundit për sonte. Orna? Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. A uje uh, i porta di futi në fillim. Por no. Këtë në parë, dhe më të thënë, uh, ka të vejmat që është të vërtëtumë edhe shkencë të areshtë, dhe më të thënë që në gjithësinë që në njëtojmë, existojnë me miliona dhe, planete, dhe miliona dhe miliona dhe miliona dhe galaktika. Uh. Uh, në orënë tjetër vasta i kemë edhe argumentin kuranor, dhe më të thënë që existojnë shtatë palë qelë. Në uh, të shatë adi që existojnë në një argument, që këto uh, gjësia jonë, jo, dhe më thënë, cëllën ne jetojmë, a uh, bëjmë pjesë në vërëm qëllën, dhe, dhe njësë, ato kam që të gjështonë këtë gjësin edhe ato sht, uh, shtatë qëllë. E qardë, për që a dytë? Si duke të na i ku lidhja, më thënë, në keni. Si duke të u në tërpe lidhja. Kërësoria pyte e parë ishte, do të të të këto që shkendë se ka rritë me zbulu nga shumë trupa qëlorë dhe planetet e nërëshme kështu më radhë, a janë këto jashtë qëllet e parë, nuk u përfri nga se duke dinë najdimë se janë 7 palë qëll, apo gjitha janë këto nënë qëllin e parë atën. Krej që kanë njerët kanë mundësi me e pa dhe me zbulu dhe me rritë atje, qoftë me syne tyne, qoftë me trupin e tyne, të gjitha, këto janë në kuadët të qilët të parë. Nëse nuk kanë mundësi njerëzit të dalë në qilë në dytë, apo, paleja në Allahu të azogjel. Si kurse Allahu të azogjel e va ka thonë, jama është haralë, gjinn një volë insë. Ojo, turm e gjennëve dhe njerëzve. I një sëta ato me në të nëfudhu, nëse këni mundësi të delni, të delni nga rejthi i qive, delni. U po nuk keni mundsi labysultan, nuk keni mundsi pas me një fuqi të madhe, ju nuk e keni atë. Pa njerëzit dëgjenet qarkullonin rreth atë qille të parë. As dëgjenet nuk mund të dalin nga qilli i parë në dytyën, ka se çdo qill e ka rrujen e vet nga me lajtet, që nuk lën të deportohet pjesë në, në dyty të palën Allahu xhallahu. Ndërsa zbulimin, eksplorimin e kosmosit në kuadrin të qilleve të parë, Allahu xhallahu na ka lëjuar të këtë ne e bëjmë. Pa gjitha këto janë në kuadrin të qilleve të parë dërso çka kanë 102 e 30 këto më në anë nuk e dim, nga se nuk mund të deportojm atje as fizikisht, po nuk mund të bërojm atje as me ndonjë aparat çfarëdo që qëoftë, nga se e ka mbyll Allah xhallahu ta pjesë për nevet. Allahu xhallal xjalaluhu na mëson që ta njohim Allahun xhallahu ala dhe ta madhrojm Allahun te barekotala. Ku shumë të këtij gjithësi të këtij kosmos, që është vetëm një pjesë e vogël asaj që Allahu ka krijuar. E a thu valsyrs çilli i dytë, si o çilli i tretë, e katërt e pestë, e gjashtë e shtatë. Mi qilën e shtatë është ujë, i madhë Allahu Alem si rënaj, bi, qi, bi atë ujë është arshë i Allahu të azogjel, arshë i madhë i Allahu të azogjel, njerëzë nuk ja di në fundin ati, parë në që farë madhëria, që farë madhështia, që farë fuqia ka Allahu të azogjel. Andaj, në kuadrë të kësaj, te kuptoj madhërin Allahu të azogjel, në ashtotë bindja tja, në ashtotë lidhja për te, dëveçmërija ndaj ti, gjellë të gjell. Të kemi frikën Allahu xhenlorit që na ka në dorë. Ne ka në dorë gjitha këtu planetët, gjitha këtu kosmoset, gjitha këta qiell, keq ka këtu, këngjill, të parën, të dytën, të tretën, keq ka kaç ka dime, çka s dime, krejtën dorë të Allahu xhenlora. As gjën thërë kur krijim tari nuk lëviz paleën Allahu tazojel. Na shton këtë madnin, fuqin, dashurinë Allah, të Allahu xhenlora. Të lidhim më ti për për të, timit bindur në të, ti dorzohemi atij, të, të, ati, të mbështetemi në të. Të kemi frikën Çi taku duhet të jen reflektime të këtij eksplorime, të këtyre studimeve. Të këtyre realizimeve që ne njihemi përmes tyre realizimeve me atë që Allah Xhela ka krijuar. E atë që ne nuk e dimë është shumë më tepër se ajo që kemi ne mundësi të dimë. Nga sa Allah thotë: "Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila." Ajo dië që ju jua rdhën, kët njerëzë, kët bashkë më shkëndëtarë me këjt. Ajo dië që ju arrini, është pak a shpan kraasim me sa so kamë të paditë. Për dheallor të gjithdihshëm. Fatkësia njëtësh se ato pak ditë dinë, më to pak këqyrë me kontestu fjalën e Allahut, Kur'anin e Allahut, fen e Allahit dhe Llora, po ti nuk din, nuk din një një i padijshëm, skajshmëresht që pak din, nuk ka mundësi me kontestuin e kontestu gjithdihshëm. Na gjithë këtu të na bëjnë një mësimë, që të, të përmbitojmë nga kjo, da të udhzohemi në rrugën e drejtë. Shikoj të ndruar sikurse edhe e paralajmërova të drejta e fundit e bësu kput, por a le të më ta marrë vetëm një pyetje nga shikuesi i nderuar, do të shoqërohet në emisionin e tërëra për të vazhduar edhe pyetjen e dytë. Ne këtu ndahemi duke shpresuar tek Allahu Xhe Llavala që të naruan, nash problem, na ruan, na shpëlbon, na bën të edukuar me vetë të vëllazëruar si duhet, të dashur të Allahu Xhe Llavala dhe gjithashtu të dashur me vetë për hir të Allahut te bareke u taala. Zoti ju ruaj deri në takimin e ardhshëm.